20. Őszintén szólva nem csak azért ittam meg még egy pohár proszekót Évivel, miután Nóri elrohant csomagolni, mert ez volt a klubunk neve, és mert be volt hűtve. Hanem azért is, mert már délután ideges voltam, ha arra gondoltam, hogy haza kell mennem. Nem tudtam, mire számíthatok, és nagyon zavarta kiszámíthatatlanság, amit igyekeztem az életem nagy részében távol tartani magamtól. A kiszámíthatatlanság káoszt szül. Én pont az ellenkezője vagyok. Tudom kezelni a hétköznapi őrületet, de érzelmileg biztonságra van szükségem. Ha ez nincs, nem tudok működni. Majdnem tíz óra körül járt, amikor betoltam a biciklit a kertbe, és pontosan tudtam, hogy a férjem ébren vár. A házba lépve észrevettem, hogy van egy csokor virág az étkező asztalon, és Nándi meg is terített. De ételillatát nem éreztem. Hirtelen összeugrott a gyomrom. Te jó ég! Vacsorával várt, én pedig nem értem haza. Szia! Kiabáltam fel az emeletre, de nem jött válasz. Talán nincs is itthon, gondoltam. Az nem lehet. Maguktól nem pattannak ki a tányérok az asztal közepére. Beléptem a konyhába, és észrevettem, hogy a sütőben van egy tepsi. Benne valami egy tálétel. Komoly összeget tettem volna rá, hogy Nándi tepsis is és hús csinált. Ez volt az egyik specialitása, legalábbis én nagyon szerettem, mert nem mondja meg, mi van benne, de egy igazán különleges fűszerkeveréket tesz rá. Nyaranta elég sokszor készítette el, mert viszonylag gyors, viszont nagyon finom, és az egész család imádta. Megjöttem, próbálkoztam megint, aztán lerúgtam a cipőmet, és felmentem az emeletre. Csukott ajtó mögött találtam a férjemet, ruhában aludt az ágyon. Elmosolyodtam. Tudtam, hogy utál zuhany nélkül lefeküdni, és amúgy is fel akartam kelteni. Óvatosan mellékuporodtam és megsimogattam a fejét. Egyenletesen szúszogott, mint aki mélyen alszik, de úgy tűnt mégsem. Az érintésemre azonnal felébredt, amit nem is bántam. Hány óra? kérdezte álmosan. Tíz körül. Ne haragudj, most értem haza. Nyújtózott egyet, de még kicsit zavart volt, mint aki nem tudja, hol van. Hosszú nap volt a kávézóban. Nori elment, aztán még beszélgettem kicsit évivel. Eszembe sem jutott üzenni, hogy nem jövök. Azt hittem, ma is túlórázik. Ha tudtam volna, hogy előbb jössz, sietek. Csináltam vacsorát, mondta, és felült az ágyban. Neki támaszkodott a támlának. Próbáltam felmérni a félhomályban, hogy dühöse rám, amiért nem értem hoza, de nem láttam semmit. Túl sötét volt. Talán neki is ez járt a fejében, mert felkapcsolta az olvasó lámpát. Igen, gondolom ki is hült. Mondtam bocsánat kérően. Ha tudtam volna, hogy később jössz, nem főzök. Vágott vissza ugyanabban a stílusban. Nem tudtam eldönteni, hogy ez a szokásos viccel oldjuk a feszültséget, vagy tényleg sérelmezi, hogy későn jöttem. Merre jártál? Mielőtt válaszoltam, meg akartam tenni valamit, ami már nagyon hiányzott. Elmesélek mindent, de előbb a két kezembe fogtam az arcát és megcsókoltam. Nem hosszan és nem éppen szenvedélyesen, pont úgy, ahogy egy feleség mond köszönetet egy nehéz nap végén. Köszönöm a virágot és a vacsorát. Fel is fogom falni az egészet. Persze nem a virágot, vigyorogtam. Nandi nem viszonozta a csókot, inkább gyanakvó arccal nézett rám. Hmm. Miért van borízed? kérdezte. Mert Évával proszekoztunk. Értem, mondta fancsali képpel. És mennyit? Nem tetszett a kérdés. Sem a hang nem. Elhúzottam mellőle. Nem mindegy. Nagy levegőt vett. Ismerte ezt a dühös hangomat. De valójában mindegy. Szóval ezért nem jöttél haza? Éván állítál. Megreztem a fejemet. Ennyire azért nem volt rossz a helyzet. Mégis úgy éreztem, magyarázkodnom kell. Nori elindult kocsival Danihoz, ezért még sok dolgom volt délután. Egy csomó mindent meg kellett vele beszélnem. Aztán végeztem, bezártam, aztán összetakarítottam, hogy a holnapi nyitásra minden rendben legyen. Aztán átmentem Évihez. Aztán igen, ittunk néhány pohárral. Nem tudtam, hogy itthon vársz. Szólhattál volna, és akkor hazajövök. Valahogy a közös vacsora már egyáltalán nem tűnt jó ötletnek. A héten már másodjára éreztem azt, hogy önhibámon kívül kerülök bajba. Arról nem is beszélve, hogyha még a kikötői sétámat is elmondtam volna, biztosan kitör a balhé. Így inkább úgy döntöttem, csillapítom a kedélyeket. Ráadásul éhes is voltam. Szóval, Léci, ne veszekedjünk olyan dolog miatt, amiről nem tehetek. Nem akarok veszekedni, azért főztem, hogy legyen időnk beszélgetni. Értem. Sajnálom. Na, egyszerűbb lett volna, ha telefonálok, tudom, de meg akartalak lepni. Elhittem, ezért jobbot nyújtottam. És már késő megmelegíteni? Megrázta a fejét. Nem. Ha éhes vagy egyél, én már ettem. Nem erre számítottam. Azt hittem, lejön velem a konyhába, és beszélgetünk. De későre járt, alig tudta nyitva tartani a szemét. Megfogtam a kezét a takaró fölött. Máskor hív fel, hogy még véletlenül se kóvá a városban. <gül> Akkor oda a meglepetés. Így meg oda az esti rönding. Igaz. Na, menj zuhanyozni, én pedig befalom a vacsorát. Ahogy lesértáltam a lépcsőn, nem tudtam eldönteni, hogy hülyeséget csináltam-e. El kellett volna mondanom a férjemnek, hogy még kimentem a kikötőbe beszélni Gergővel, vagy feleslegesen idegesítettem volna fel a semmi miatt. Én mit szólnék ugyanilyen helyzetben? Nem voltak válaszaim.